Här är en bonus av RLM utöver de ordinarie programmen och extra sändningarna. Ja, nu tänkte jag att vi skulle se över vårt hus lite här och ställa lite frågor till både oss själva och lyssnarna. Jag tänkte att det här kan väl kanske bli ett ganska givande inlägg i bloggen, eller vad säger du Kondrad? Ja men jag gillar verkligen det här, jag gillar de här små grejerna där vi, där vi kan prata lite friare om saker som, som kanske inte passar så i ett vanligt program riktigt. Jag tänkte att jag skulle börja fråga och prata lite om det här med tanken med, med podradion här då, alltså, vad, alltså om vi säger först nu då vad, vad är din tanke och mål med poddradion? För mig är ju Radio Lensman faktiskt framförallt en, en ventil för mig själv, det, det är absolut det är väldigt egoistiskt och sådär, men det var därför jag började vara med och det är därför jag är med nu fortfarande för att för att känna att man gör någonting överhuvudtaget i alla fall. Men har du, alltså, har du förändrats någonting då du säger att det där har varit liksom från början? Ja. Men någonting kanske har förändrats då sen början? Jo, jo, men det är väl klart att jag menar för första perioden kände jag mig verkligen bara som, som en gäst. Liksom. Och sen har ju blivit mer och mer engagerad. nu. Jag sköter ju mycket kontakter med lyssnarna via mejl och sådär. Och, mm. och man, man känner ju även att man. Man, man, är, man är ju någon så, Om man säger så, folk vet ju vem, vem det är nu Lite grann eftersom man har sänt så många program eh, Och det är ju en, en lite konstig Känslan, men jag inte på något sätt att vi är här På något sätt, men den, Inom den extremt snäva liksom Spektrat som är invandringskritisk Svensk podcast så är vi eh, Två av ytterst två personer som gör detta mm. eh, Och um, Jag känner väl ett, ett Ja, men jag, jag känner att man faktiskt gör nytta delvis när man pratar. Liksom. Det ser man ju kom i kommentarerna att många är glada helt enkelt att det är någon, någon som tycker som dem nu när man inte kan prata om det så mycket. Men det är även väldigt kul att ha den här mejlkontakten som jag har med ganska många lyssnare. Som har ju träffat fått en del vänner också via detta. Mm. Ja, nej, min tanke är väl att eh... Vi ska bli störst i Sverige. Nej. Mm. <laughs> Nej det är det. Men, men, det är vi är många... ju i vår nisch. Vi, ja. vi kanske är för att vi är de enda. <laughs> ja, ja alltså just inom det vi har riktat in oss på. Så, så jag menar om man säger sverigevänlig mer Sverige och åt håll, det hållet mm. poddradio, det tror jag faktiskt inte växer på träd nej, så att, så där kanske vi är störst ja, det det kanske, här. Ja, mm. <laughs> gör man det då blir man störst nej, mm. men, alltså, min tanke är ju också att det, alltså, radion, den här radion den ska ju vara som alltså, typ, mer eller mindre då, som vanlig radio fast det inte är musik då, mm. men, men om, om du slår på radion och lyssnar, det är ju de intervjuar folk och eh, pratar om nyheter som har hänt och spekulerar kring det och så vidare. Det är ju inte, alltså det är inte som jag menar vanlig radio, men som alla vet, vanlig radio är väldigt vänstervriden och, och många som vi har hört i granskning i Sverige vill inte eh, säga att de inte är kommunister, vilket många självfallet är. Eh, men mm. även fast de kanske då har det som ideologi, det är ju inte så att de så här. Välkommen till P4, idag ska vi spendera hela dagen med att prata om vår ideologi och prata om kommunismen och bla bla bla. Det är inte så att de gör det, utan man, man, man kör liksom på ett sånt sätt som folk, Ja, men det är, som, det är lätt för folk att lyssna. Och liksom en, en radio som alla kan lyssna på, liksom, som, ja men som man har sett i kommentarer till exempel när man sitter och kör bil. På väg till jobbet och, eller vad som helst. Sådär. Mm. Alltså Om man tittar i det stora tycker, hur tycker du att det har förändrats RLM då, sen du kom med? Ja, jag måste ju säga att det är absolut första där. Hur länge var det? Var det innan vi flyttade till Exponerat? Det är ju en, en lite speciell period där man hade eh, extremt dålig koll på hur många som lyssnade. Eller om det faktiskt var någon som lyssnade alls. Vi hade ju ganska dålig kontakt med, med läsare eller lyssnar också. Um, men... I början var det ju egentligen bara du och jag. Vi, vet inte, vi tänkte väl inte så mycket på gäster. Och sen var väl Ingrid den första stora gästen vi hade. Och hon har ju också verkligen blivit en, en, ett signum, eller vad man ska säga så. Det är väldigt roligt att hon är med så ofta som hon är. Mm. Och nu tycker jag en svårighet som vi har i ju det här balansen mellan hur mycket ska man ha gäster och låta det fylla ett helt program. För ofta har vi ju så intressanta gäster att de måste nästan ha med ett helt program. Men, men då missar man ju det här med att prata om vad som händer. Vilket jag också tycker är väldigt viktigt. Mm. Och den balansen där, jag vet inte, det här har varit kul att höra lite vad lyssnarna tycker. Vad, är, är, det, är det gäster som är grejen? Eller, eller vill ni höra mer allmänt prata om, om vanliga händelser i Sverige? Ja, och sen just det gällande gäster också. Att vi måste ju... Om man säger, tänka på, vi pratar ju här nyss om det här med att vi har nischat in oss på ett sätt, jag menar för våra åsikter och vad vi tycker, så där. jag menar vi är ändå ganska, skulle jag vilja säga öppna liksom, att man kan prata med folk menar, med olika åsikter och så, men mm. någonstans så, tyvärr är det ju så att någonstans, även fast det kan vara intressant att se stora skillnader och så vidare, men någonstans måste man ändå dra i bromsen och det, det är liksom som sagt vi tycker man får tycka vad man vill och så vidare och det är intressant med öppen debatt och så där men samtidigt så finns det någonting som heter guilt by association så mm. vi måste tänka på det också mm. när det har med, med, med vissa gäster att göra liksom och det det är sad but true. Det är så det är idag. Mm. Jag tror de flesta vet att det är så. Så jag menar, det är någonting vi och, måste... Då spelar det ingen roll hur mycket vi tycker om yttrandefrihet och tycker det är givande med olika åsikter. Liksom. Så vissa ställen kan man helt enkelt inte riktigt gå till. Så är nej. det bara. Så och här, här har ju du och jag haft långa, långa, ganska ibland vildsinta diskussioner mm. om gäster. Och, sådär. och det ska ni veta med att... att jag och Lens, man lägger ju väldigt mycket i på att diskutera saker och ting och det, det märks ju klart ut men det, det Vi tycker ju nästan lika i det mesta men ibland tycker vi inte riktigt lika och då, då diskuterar vi det på ett oftast ganska vuxet sätt Ja jag är en PK så är det bara <laughs> <Ja>. <laughs> Nej men i alla fall det, det är lite så men vi var inne återigen vi var inne på det här med nischen och så var vi för nischen men, men vad fyller vi egentligen för roll på nätet tycker du? Jag tror vi fyller ett, ett jättestort hållrum. Um, för jag, jag vet ju själv som sagt hur det var när man var nyuppvaknad ny, ny upp, uh, invandringskritiker så finns ju inget att lyssna på nästan. Det finns väldigt få saker att lyssna på. Ofta får man vända sig utomlands men de vet inte så mycket om det svenska politiska läget. Så, så det är väldigt skönt och jag vet det första jag lyssnade på Radio Länsman innan jag var med så var det väldigt skönt att, att höra någon annan prata om det ungefär det man själv tyckte. Mm. Uh, och jag tror man är en ventil för många att, att, att ja, men det finns, finns någon lyssnare på som, som i alla fall tycker ungefär, som man själv tycker eller i alla fall ser det samma problem som man själv ser mm. Men vad, är, vad tror du att vi drar till oss för lyssnare då? Ja, vi drar väl till oss alla möjliga lyssnare, jag har försökt faktiskt via kommentarerna så tror jag försökt hitta ungefär vart, vart, vart vi har, men jag, jag vet faktiskt inte det verkar som både gammalt och ungt och, och alla möjliga åsikter kanske inte alla möjliga åsikter, men, men många olika åsikter och kommer från många olika ställen i landet och så där märker man så jag vet inte om man kan säga att det är någon speciell sorts lyssnare faktiskt. Det man däremot kan se om man kollar på statistik då på Facebook över alltså aktiva personer och medelåldern för dem och så vidare, den har ju ökat mycket de senaste två åren, alltså åldern så att den är uppe i runt 50-årsåldern nu faktiskt. Och det, alltså det är ju, jag tycker det är klart jättebra med unga lyssnare också, men jag tycker mm. det, alltså det känns extra positivt när det är äldre lyssnare just för man vet det att de har ju levt igenom allt det här med sossarnas storhetstid och, och menar, allt det Att Det visar då på att alla är inte förlorade. Alla fortsätter inte i samma spår mm. som de har gjort tidigare. Och det tycker jag är ju jättekul. Det är ju någonting jag verkligen... Om man pratar om mål och visioner till exempel. Det, ju, har, ju, det har ju varit ett av mina absolut största mål med poddradion. Det är ju att nå dem också. Mm. Och liksom att se att ja men de... Kan tänka själva också nu, nu och, och bara gör inte som jag pratade om i ett annat inläggare i bloggen. Det här med min farsa som är sossin i mm. Benmärgen och mm. vägrar och liksom lyssna eller, och bara fortsätter att göra som allt har gjort fast han inte vet ett skvatt om socialdemokraterna idag. Och det mm. avskyr jag verkligen. Jag tycker det, det, det är bristande respekt för demokratin tycker jag. När man går och röstar, när man inte ens vet vad man går och röstar på. Mm. Bara två exempel när vi ändå pratar om min farsa. Han är precis som jag, en snusare. Så går han och röstar på ett parti som, som istället då... för De hade tänkt höja skatten för cigaretter och snus lika mycket och istället dubbelhöjer då eh, skatten på snus. Mm. Och han ska bli pensionär snart. Och de straffar han med pensionärskatt. Mm. <laughs> så att, jag menar, det är att bara, bara de två exemplen är ju ett tecken på att... Hallå. Men i eh, alla fall. Men sen tror jag att bara säga det. Jag tror också det här med, med vilka som gillar det på Facebook. Jag, jag tror nog att, att äldre personer, om man säger som illålder. Plus att de, de står, äh, vågar eller... Ja, de vågar helt enkelt stå lite mer för att man till exempel är illa landsman än om man är yngre. För det är ju lite känsligare eh, om man är yngre, tror jag. Mm, det beror nog mycket också på var man bor, tror jag. Ja, det är också. också. Jag menar, såhär, stor, storstadskids, liksom, som är... De, de kanske... Ja, där är många... –miljöpartister och, och gudrun skyman, då, då Där kanske de försöker få att verka som att de ställer sig i samma led i alla fall. Mm. Men kanske inte gör det då egentligen. Mm. Men om vi ska prata om den här flytten då till rlm.nu... Eh, och återigen då tanken med det var ju att vi ville ha en plattform där vi kan ställa oss bakom allting som kommer ut så ingen kan klistra saker på oss som inte vi tycker det är ju extremt viktigt och det tror jag lyssnarna håller med om också men alltså hur kände du liksom när, du, när vi flyttade över till RLN.nu då? Jag tycker det var bra, lite på sorgligt med för att, jag menar, man är väldigt tacksam för Exponerat och det, de, har, de har hjälpt oss verkligen nu till, till väldigt många fler um, men, men framförallt kändes det väldigt positivt just det du säger att, att för, för, man har ju frågat gäster och sådär till exempel och då har de gjort precis det här du menar, då har de klippt ut någon liten del som har stått i någon artikel och, vill, och sagt att nej men vi kan inte vara med i Länsman för ni tycker ju så här mm. och jag menar fast den vi tyckte som det har exponerat gjorde det i det här fallet då, eller inte så spelar det inte någon roll för att det inte är vi som har skrivit det och vi kan ju inte hållas ansvariga för, för någonting som vi inte har skrivit. Men å andra sidan förstår ju jag folk att den här ihoplandningen som har blitt att man tror att Vissa tror ju till och med att, att det är du och jag som skriver på... Alltså det är vi som håller det exponera till och med. Mm. Och, sådär. och det, det kan man ju förstå att, att det, blir, det blir så. Mm. Men nu slipper vi ju de, de missförstånden i alla fall. Och det, det känns ju väldigt bra. Sen var man lite orolig då på hur många som skulle hänga med flytten. Men det verkar ju de absolut flesta ha gjort. Och ja. det viktigaste är ju den här spelaren som vi har. Att vi slipper att inte behöver ha jävla YouTube. För det är ju värdelöst. Nej, jag tänkte, har du testat den själv? Ja, jag har provat. den. Och det, det viktigaste för mig är att du kan... Om du ska ut på promenad så kan du sätta på detta på din telefon och sätta på knapplåset och stoppa ner telefonen i fickan. Och det funkar fortfarande. Så går det ju inte med Youtube om man inte laddar ner en specialapp. Nej, precis. Och det var ju just den här spelen vill jag prata lite om. Att just, man märker skillnaden, alltså extremt nu sen vi flyttar i en väldigt skillnad på det här med spelaren och eh, Youtube. Att innan så var det ju, lyssnar ju folk allra mest på Youtube. Men nu har det, kan jag kolla i statistiken och se att det har bytt från Youtube till spelaren att det är antalet lyssningar och nedladdningar då, det faller väl under samma då, downloads, den har mångdubblats emot mm. mot förut, många gånger, mm. medan på Youtube så har visningarna sjunkit. Mm. Så, att, så att det verkar som att folk använder det mer och jag frågar er, lyssnare också, ni kan ju kommentera hur fungerar spelen för er? För att det finns, tro mig, jag har kollat. Det finns bander med ingen spelare som är helt perfekt och funkar mm. helt felfritt för alla. Det finns inte någonstans. Jag har genom tiderna här testat många. Mm. Eh, men det jag har märkt däremot med spelaren är att jag vet inte om det är bara för mig, men det kanske inte är. Men det är att om, om du liksom vill hoppa i programmet och trycka framåt så här: då, då laddar den ganska långsamt, eller mm. till och med väldigt långsamt. Mm. Och sen till slut så kommer den till det stället. Det tycker jag är ju ganska negativt. Men om vi såna som lyssnar via datorn och kanske upplever det problemet och jag menar sådana som kanske inte lyssnar på mm. hela programmet rakt av utan de eh, lyssnar en stund och sen kanske de stänger av och går och gör något annat och sen kommer de tillbaka och ja ah, jag ska lyssna från 32 minuter mm. och så tar det typ tre år eller kanske inte går alls då då kan man ju lika gärna göra via Youtube för där funkar ju det bättre att hoppa ja, eller ladda ner mm. tänker jag det. Ja det är, det är ju är... egentligen det bästa då. Just det här då också. Jag menar, om du i telefon eller något sånt där eh, det är ju det säkraste jag mm. menar för laddar du ner det en gång för alla och lägger in det, då kommer du ju inte ha något problem, liksom. det kommer inte vara någon laddningstid eller något sådär så att på det vis är det bra eh, sen har ju folk kommenterat det här om eh, det måste jag ta upp det här med, med eh, iTunes och där har vi tittat på <clears throat> och så är vi medvetna om att eh, all form av invandringskritik det det, det är ju inte så positivt på iTunes. Så vi vet ju inte riktigt hur det är. Och sen verkar det inte så det verkar inte så bara. Och göra det. Nej, då, huvudproblemet är väl att vi vill ju hemskt gärna hålla oss anonyma som våra medlemmar. Ja, det som är också. Och man behöver ofta registrera ett kontokort eller sådär. Men det finns ju vägar kring detta. Och jag, jag, Vi kommer nog dyka på iTunes. Det kan ni vara rätt säkra på. Um, för det, då, det, då, då, när absolut. det är sagt så är det ingen som lägger det ansvaret på mig. Det ja, nej, nej. undrat som sa det så det var han som var ta det ansvaret. Ja, jag, jag ska se till att fixa det. Ja, vad bra. Men det kan vi också fråga. Vi har jättemånga kunder. Jag, jag har lagt ändå ganska mycket tid på det. Är det någon lyssnare som vet något sätt att, att publicera podcastar helt anonymt, så, så hör gärna av er för det är, det är säkert jättelätt om man vet hur man gör bara ja. men jag det... förstår inte riktigt hur det är uppbyggt, helt enkelt Nej, men då måste jag på lyssnare då hur viktigt tror du det är för lyssnarna att vi finns? Mm, jag tror viktigt Jag tror viktigt, i alla fall de, jag, jag vet, det är svårt att veta, exakt men säg att vi har kanske 2000 lyssnare som, är, som, är, som lyssnar på alla program, och för dem tror jag det är jätteviktigt helt enkelt Ja, där kan ni ju absolut gärna kommentera då och säga själva vad ni Berätta tycker hur jag, jag säger: säg hur mycket ni tycker om och, nej men, nej, men det, är så, det vore ju bra att veta liksom att jaha, skulle man lägga ner skulle det bara vara tio personer som var ledsna då eller skulle det vara två personer som blev riktigt besvikna ja, ja men just att hör det för ibland så känns det lite så här, just det här med att vi säger mycket det här med kommentarer men det är jätteviktigt jag menar, vi vet ju att det är många som lyssnar men då vill man ju gärna se det också mm. i kommentarer att folk kommenterar och du behöver inte skriva ett helt A4 <går> vad för det utan eh, någonting och det är ju bra lite feedback sådär, så sådär ja men jo, absolut och skriv gärna om det var bra så skriv det och var det dåligt skriv det också för vi, vi, det har ju säkert de, många lyssnare som har kommenterat och kanske specifikt sagt någonting jag kan inte ändra det här och det här och då gör vi väldigt ofta det Mm. För att få en, en så bra program som möjligt. Så, så vi lyssnar verkligen. Jag Ja, på kommentarer då. Vi kan ta upp eh, några här. Jag tog eh, lite snabbt här innan vi började spela in. Eh, och jag, de, de, de kommentarerna jag tar upp här. Det är positiva kommentarer. Men det beror inte på att liksom, vi har... 80% negativa och, och, och 20% positiva. Utan det är faktiskt oftast positiva kommentarer. Mm, mm. Eh, ibland är det så att vi är fascister eller sionister Eller vad vi nu kan vara. Väldigt lite sånt alltså. Ja men det är inte mycket sånt. Så att det, det, ja, och det är väl inte så givande ändå att höra. Men ja. Eh, jag tänkte börja med Petrol666. Och han eller hon gör helt rätt i att både kommentera på rlm.nu och på Youtube, för jag har sett att han eller hon har gjort det, just den här mm. specifika kommentaren, eh, säger då att, jag undrade vid förra programmet varför ni inte tog upp Dan Park mm. jag kanske inte var den enda men fan kul med en radio som verkligen lyssnar på, ås eh, på åsikterna av sina lyssnare, mm, mm, mm. och det vill vi att ni ska veta att det gör vi verkligen, mm. jag menar vi, vi läser och tar till oss och det, vi vill ju att ni ska vara delaktiga Och då är det klart att vi också är delaktiga Och kolla vad ni säger Och, så. Eh, och sen säger Jeppe Skånemann Han säger att ni är så jävla underbara Väldigt trevligt att lyssna på Sluta aldrig Har den tanken funnits hos dig Conrad att sluta? Ehm um... Det har varit perioder där det har varit mindre roligt och perioder det har varit roligare. Jag har inte gått så långt att man verkligen ska sluta. Men däremot vet jag, ibland har vi haft, eller jag har känt att man går verkligen i gamla julspår. och så här, Men nu får vi nog komma på något nytt. Så där, för att man kan ju uppleva när man ändå sitter och pratar så mycket som vi gör att man säger samma saker om och om igen. Men, men det har alltid, vi har alltid hoppat in på något nytt julspår, då, liksom, med en ny spännande gäst eller sådär. Så, det har aldrig gått så långt att man verkligen har tänkt att man skulle sluta. Men hur känner du själv, Jag menar, du är ju ändå den absolut största arbetsbördan. Det kroknar inte du på det ibland? Det, ibland känner man ju det att. Är det, ja, jo, det, det kan man faktiskt känna ibland. Men då, det är som du sa innan, här, men man måste ju göra någonting och. Jag känner väl i alla fall att jag når ju fler så här än att stå på ett torg och dela flygblad. Mm, ja, <laughs> tycker jag i alla fall. Och jag tycker, för men det här finns ju alla möjligheter att nå ut till folk med, med ett sverigevänligt budskap och, och så. Så att. Ja, nej, så jag, jag känner ju att det är klart att man vill gärna fortsätta. En som heter eh, Momento säger fan gillar er eh, mera tuffa damer tack. Och det är det. där reagerar jag på just kvinnor. För det, det är någonting jag har varit medveten om hela tiden. Just att det är viktigt verkligen att ha med kvinnor. För att mm. För att det är så få som gör sin röst hörd, och det, det är ju Och då vill vi verkligen ha mer kvinnor som, så, så de kvinnliga lyssnarna kan känna att ja, men jag är inte ensam. Så jag tycker det själv är jätteviktigt. Mm. Och återigen är det fler kvinnor där ute som känner att ni vill prata gör det och var med för ni är ju, som ni märker är inte ensamma. Sen säger Fredrik Bylov, säger att han gillar bloggsändningarna som mm. den här då starkt. Det, han säger att det är lite personligare, lite djupare och minst lika bra. Snabba, korta program om funderingar och tycken. Att göra såna här korta program i bloggen då, det är ju mycket lättare såklart än att göra vanliga program. Mm. Just det uppenbara, de är kort det blir inte så mycket att klippa eh, och eh, jag måste inte jag, jag gör ju bilder till programmen också som ni kanske har märkt, de vanliga programmen och det kanske är bra om man gör någon liten bild till de här programmen också bara att den kanske inte man spenderar så mycket tid med men, men då måste man göra den bilden och sen ska man spara ner till filmfilprogrammet också och det tar ju en lång tid och sen ska man ladda upp det på Youtube och det tar ju också lång tid men det här sparar ju väldigt mycket tid att jag bara kör med spelaren och nedladdning för att då sparar jag ju bara ner som en mp3-fil och laddar upp den på den sidan där man laddar upp mp3-filer och det går fort att göra det. Mm. Så att det är ju mycket mer, eh, mycket lättare och, och det här är ju absolut någonting vi kan göra mer av. För att det är ju mycket, vi måste ju liksom, det räcker ju inte riktigt med att komma ut med ett program i veckan och så händer det inte ett skvatt. Mm. Liksom det, jag menar, men att Vi har ju mycket annat att göra också Men, men vi ska absolut försöka och göra mer av det här Eftersom det i alla fall tar lite mindre tid mm. Även om det nu måste vara Bara en fem minuter eller tio minuter mm. Men då är det i alla fall någonting Ja Kan man ju ha några tankar Men också tycker jag att när det händer något Så tycker jag det är bra att vara snabbt på det mm. Och sen skulle jag vilja prata, jag vet att det, ja, nu har vi faktiskt lite kort om tid. Ja. Eh, men eh, något annat vi hoppas på med sidan: det är ju reklam eh, mm. från alternativ Media. Vi får ju reklam av exponerat men vi skulle ju verkligen önska att vi även fick reklam av till exempel då avpixlat och fria tider mm. och andra som har liknande åsikter och så. Det, det, det, det skulle ju vara jättebra för det. jag menar, en del saker och speciellt intervjuer vi gör som det här med Jim till exempel. Det är ju någonting som rör de flesta och som de flesta skriver om mm. men det, det är ju någonting som skulle vara bra för alla att lägga upp egentligen till mm. exempel. Mm. Så att eh, gärna, gärna, om det är någon där som lyssnar så det, ja, och länka och vi, på bara. Ja, och vi funderar ju på att lägga lite pengar här ur egen ficka på... Det, här inget sätt att, nu, jag ber inte om någon donationer över ja. eh, men man kan, man kan ju för, för faktiskt inte så mycket pengar göra reklam på Facebook och det, det är någonting vi har tänkt på för att jag tror... Visst, många kanske, många kanske lyssnar och bara, nej det här vill inte jag höra. Men jag tror, för många vet ju inte ens att Länsman existerar. och Det gäller ju att få ut ordet, att här finns det någonting att lyssna på. Prova att lyssna på detta om ni vill. Och då tror jag att Facebook skulle kunna vara en väldigt bra väldigt bra väg. Ja, och det du säger just det här om, vi ber inte om pengar. Nej, vi ber inte om pengar. För det är många som ber om pengar, men vi gör inte det. Det vi ber om, det, det folk upplever absolut jättesäkert som att vi är så chatiga om det här med Facebook och Twitter. Gilla mm. oss på Facebook, följ oss på Twitter. Men det är ju just det, är det vi ber om. Mm. Mm. Inte pengar utan vi ber om det. För det återkommer till det där med, även med kommentarer. Så att vi ser att det finns ett intresse. Mm. Och det ger oss motivation. Och mm. det för oss är mycket viktigare än att be om pengar. För att vi har så stora utgifter har vi inte så att vi inte kan klara ur egen ficka. Och kärlek vill vi ha också? Eh, ja, vilken kärlek. Ja. Du kan starta dansband. Nej, mm. men, och sen också att andra, alltså ni, ni som lyssnar, jag menar, ni kan ju också göra reklam. Alltså, och dela på sociala medier. Dela våra program. Dela, dela, dela. så alltså, det är ju inget svårt. Det är bara att klistra in programadressen då till sidan. Och så, ja, så är det klart liksom. Mm. Så, så kanske det kommer någon ny. Och så kommer det en ny dit och så vidare. Mm. Så att det, det hoppas vi verkligen på. Mm. Mm. Men... Ja, nu har vi gått igenom lite grann här i alla fall. Om en eh, lite stressat som vanligt säger. Men ja, nu men, eh, men blir det ju mer ja. sånt här, som sagt. Och, och ja. det är ju bra med att, igen den här bloggsändningen, att det är mycket mer flexibelt. Att vi kan ju bara hoppa in någon, någon kväll och bara köta lite skit. Mm. Och det, det kommer vi göra mer och mer. Det. Det, det är ju viktigt. Jag tror det är alltså det här kanske inte är det absolut viktigaste för om man säger nya lyssnare för dem så är nog kanske själva de ordinarie programmen det viktigaste men mm. det finns ju de som liksom verkligen ja, men tycker om det vi gör och följer oss väldigt intresserade så att säga och allt extra då eh, det är ju intressant för mm. folk och då tycker ja, för... de det är kul med all säkerhet så, att, eh, ja. så förhoppningsvis blev ni lite glada nu tack så mycket Conrad för att du kunde ta er den här lilla stunden Ja, eh, tack själv. Och mm. så hörs vi ju snart. Ja, det blir ju på lördag igen som vanligt. Jo. Ett ordinarie program. Så då säger vi tack och bok för den här bloggsändningen, och så god natt på er. God natt och ha det bra.